Oroszország, Moszkva, Nemzetvédelmi Irányítóközpont. Több mint negyvenen voltak. Katonák és különböző gazdasági területek szakértői meredtek döbben tekintettel a radarképernyőnek arra a pontjára, ahonnan eltűnt Vladimir Putyin gépe. Pontosabban a gép jele. Az orosz elnöknek nyoma veszett. A MIG 29 esek már túl messze voltak a helyszíntől, kamerakép tőlük nem jutott vissza ide a moszkvai koordinációs központba. Volt, aki még mindig állt, a fejét fogta és a hajába túrt, de volt, aki már visszaroskadt a székébe. Senki sem mert megszólalni, de még ránézni sem a mellette állóra, csak a képernyőt vizsgálta meretten. Mindenki vigyázott arra, hogy el ne árulja valójában, mit is érez. Az arcok mozdulatlanságba merevettek. A teremben lévők úgy érezték, mintha egy lassított film szereplői lennének. Mindenki a másikra várt. Nem mertek reagálni, őszintén aggódni, félni, örülni, megszólalni. Nem mertek semmit se. Próbálták elfolytani az érzelmeiket. Néha megszólalt valaki, de csak kötelességtudó csendes hangon, majd kényszerű szolgalelkűséggel végezte tovább a dolgát, mert pont az ő területét érintette, ami történt. Elvesztettük a jelet, mondta az egyik. A csegetbőröndel nincs kapcsolatunk, mondta a másik. A műholdak képe még mindig nem elég éles, jelentette be egy harmadik. Rakéták voltak mongólia felől, szólalt meg végül valaki. Ekkor Oleg Gorzsekin közbelépett. Eddig hagyta, hadd szaladjanak a percek. Amúgy is tisztán akart látni, bár nagyjából azért sejtette, hogy mi történhetett. De azt ő sem tudta, hogy Putyin éle. Vagyis épp a legfontosabb információ hiányzott. Amikor meghallotta, hogy az egyik megfigyelő rendszeren keresztül valaki már beazonosította a támadás módját is, rögtön tudta, hogy közbe kell lépnie. Lassítania kell a folyamatot. Mostantól ezt kell tennie. Hiszen ha ilyen gyorsan kiderült, hogy Mongóliából támadták meg Putyin gépét, akkor nem sokára az is világos lesz, hogy ki lőtt. Eszkalálódhat a helyzet. Akármi is zajlik ezekben a percekben az Altályhegység lábánál, neki húznia kell az időt, de úgy, hogy később meg tudja magyarázni, mit miért tett. Ha Putyin esetleg életben maradna. – Pontosabban hatalmon. – Blokkolni az egész helyiség mobil lefedettségét, mindenki telefonját – adta ki a parancsot az irányítóközpont félköríves legfelső karzatáról. – Innen semmilyen információ nem szivároghat ki. – A háborús vészhelyzet statáriális törvényei lépnek életbe. – Most mozdultak meg először a fejek. A rémület az Altályhegység lábától egészen Moszkváig ért, és eljutott ebbe a helyiségbe. Mindenki gorzsekinre pillantott, de a tekintetéből semmit sem tudtak kiolvasni. Állarcot viselt. A meggyötört orosz férfiak örök ellenállásának rendíthetetlen állarcát. Próbáljunk közelképet szerezni arról, hogy mi történt, húzta tovább az időt a vezérezredes. De itt ebben a teremben csak a helyzet felméréséről lehet szó, a lehető legtöbb információ begyűjtéséről – a döntéseket mostantól magasabb szinten fogják hozni. Mindenki érzékelte, hogy Gorzsekin elhárítja magától a felelősséget. Mi itt túl sokat tudunk, túl kevés dologról. Ebbe a mondatába végre bele tudtak kapaszkodni. Az összes jelenlévő. Mert Putyin több mint két évtizedes uralma arra tanította meg őket, hogy mindig kevesebbet tegyenek, mint ami elvárható. Oroszországban a normális bátorság életveszélyessé vált. Viszont egy ország csak akkor marad szabad, ha bátor emberek lakják. Oroszország ebben a tekintetben már rég elbukott. Itt mindenki félt. Amíg esek forduljanak vissza, és nézzék meg a levegőből, mi történt. Gorzsekin tudta, hogy ezt el kell rendelnie. Később képtelen lenne megmagyarázni, hogy miért nem küldte vissza a vadászgépeket. De a levegőből úgy sem tudnak mit tenni, bármit is látnak kosagacskörnyékén. Értesítsék a történtekről a honvédelmi minisztert, a vezérkari főnököt, a nemzetbiztonsági főtanácsadót, a titkosszolgálat vezetőjét, a külügyminisztert, a miniszterelnököt és Vladimir Putyin elnök úr helyettesét. Azt javaslom nekik, hogy mindenki személyesen jöjjön ide, vagy kapcsolódjon be zárt kommunikációs csatornán a döntéshozatalba, és érjék utol minél hamarabb Igor Szecsint is. A vezérezredes pontosan tudta, hogy Szecsin az orosz elnök bizalmasa, még ha nem is visel semmilyen fontos állami tisztséget. Ő Putyin legmegbízhatóbb embere, neki mindenképpen szólni kell, főleg, hogy itt maradt Moszkvában. Gorzsekin így osztotta szét a felelősséget, és tágította ki a kört annyira, hogy amíg mindenkit utolérnek, az legalább fél óra lesz, de még az is lehet, hogy több. Quintuszként ennyit tudott tenni a gladiátor harcban, többet nem. Adott körülbelül 30 perc előnyt azoknak, akikről valójában fogalma sem volt, hogy kicsodák. Talán az amerikaiak, mert ezt súgta az ösztöne. De mások is benne lehetnek. Fél órára még visszatudta parancsolni a kardokat a hüvelyükbe, hogy ne védjék meg a cárt. De aztán újra azt kell majd tennie, amit mondanak neki. Azok, akik addigra ideérnek, vagy az, aki közülük legelőször dönteni mer. Ránézett a mobiltelefonjára, és látta, hogy már neki sincs térereje. A termet, ahogy kérte, azonnal blokkolták. Mégis írt egy üzenetet a feleségének, hát ha nem csak ő látja majd, hanem azok is, akik a felesége nevében tudtak neki üzenetet küldeni. Maliska, most nem tudlak hívni, de el kell menned a gyerekekért. Fél órád van, igyekezz. Harminc perc, nem több. Megnyomta a küldés gombot, de az üzenet nem ment el, hiszen az irányító irányítóhelyiségben már nem működtek a mobilok. A készülék arra várt, hogy vételkörzetbe kerüljön. Oleg Gorzsekin a hátsó a zsebébe tette a kínai Xiaomi telefont, és elindult a WC felé. Amikor leért az alsó színpadra, ahol a szakértők ültek, hangosan megkérdezte, hogy rajta kívül kell-e még valakinek WC-re mennie. Tanúkat akart későbbre, hogy lássák, ő nem hívott fel senkit, nem telefonált, nem üzent. Hárman csapdakoztak hozzá. Néma csendben léptek ki a folyosóra, nem beszélgettek egymással. Rá se néztek a másikra. Már a hófehér csempével borított piszoárok előtt álltak, amikor Gorzsekén érezte, hogy a farzsebében megrezdül a telefon. Elment az üzenet.